în și pe pământ, el și Emisiunea creștine de Radio Evangelie Lumina Lumieții, și întâmplă cu multă bucurie, ascultătorii cu ocazia lecției le 227, adusă prin preotul Valeriu. Studiul lecțiunii noastre de astăzi iubiți ascultători ne aduce în fața versetului 26, din Luca de la capitolul 19, verset din care am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute gânduri pe care însă nu le-am putut însprăvi în totalitate din pricina lipsei de timp. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua porțiunea de gânduri care nu le-am putut expune cu ocazia lecțiunii trecute. După aceea, tot cu bunăvoința dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu, vom expune celelalte în continuare spre slava Domnului și spre bucuria noastră veșnică. Înainte de aceasta însă, haideți să mai vorbim astăzi despre o altă strecăciune care are loc în mecanismul nostru sufletesc, strecăciunea care face sufletul nostru irecuperabil. Trebuie un altul cu totul nou. Aspectul de care se ocupă în capitolul următor, scritorul Richard Vumbran, autorul acestor gânduri scrise într-o broșură oglinda sufletului omenesc, este intitulat Impresia ultimului eveniment. Spune dumnealui că un alt mare defect al mecanismului nostru sufletesc este faptul că judecăm și reacționăm totdeauna sub impresia ultimului fapt, a ultimului eveniment, a ultimului cuvânt pe care l-am auzit. Aici este una din cauzele nerecunoștinței. Un om ne-a făcut rău astăzi și noi reacționăm îndată. De parcă aceasta ar fi fost singura noastră întâlnire cu el și de parcă singurul lucru pe care îl știm despre el este că ne-a făcut acest rău. Or, psalmistul ne îndeamnă să ne amintim de binefaceri trecute și invers. Sub impresia unei vorbe ademenitoare, suntem gata să urmăm pe cineva care nu merită încrederea noastră, după toate câte știm despre el din trecut. Defectul acesta al mecanismului nostru sufletesc ne face să nu privim oamenii, lucrurile și evenimentele în lumina a tot ce cunoaștem despre ele. Fariseii spuneau despre Domnul Isus. Acesta este un om păcătos fiindcă a călcat sabatul. Dar ajunge oare călcarea unei legi într-o anumită împrejurare pentru a o pe un om fără a lua în considerare personalitatea sa în ansamblu, adică în general, în vederea tuturor celorlalte lucruri pe care le-a făcut? De aici tragem concluzia că dacă cineva devine din necredincios credincios, fără însă a se fi pocăit mai întâi, adică fără să fi dobândit o minte nouă, fără să-și fi făcut rost de o inimă nouă, prin care să nu mai privească lucrurile numai prin ceea ce vede în faptul imediat. Deci ceva cu totul nou față de cum a fost înainte? Ei bine, dacă cineva devine credincios fără acestea, va continua să manifeste aceeași meteahnă, în aprecierea fraților și a predicatorilor, personajelor biblice și a stărilor de lucru în biserică. Cu alte cuvinte, pasagerii din mașina lui vor fi alții, dar acești noi pasageri vor sta în aceeași mașină defectă. Adică sufletul lui a rămas în continuare mutilat cum era înainte. Mutilat este puțin spus, a rămas stricat, a rămas pervertit. Pentru că există sub influența lui Lucifer, care a vrut să se înalțe mai pe sus de Dumnezeu, și din pricina aceasta a fost aruncat până în adâncimile locuinței morților, cum este arătat în Isaia și în Ezechiel. Așadar, o minte care este sub controlul lui Lucifer, un suflet care este încă stăpânit de Satan, orice gânduri ar încerca să aibă, orice haine și-ar pune pe el chiar și haine de lumină, cum se spune că satana se preface într-un înger de lumină, acela rămâne tot satan cel vechi și mai curând sau mai târziu, când îi apar împrejurările prielnice, să dea de gol și ne arată că este tot cel vechi. De aceea, pentru a fi credincios, trebuie să o terminăm, să o rupem definitiv Orice fel de regătuși de relații cu sufletul acesta care se află sub stăpânirea lui Satan și să dobândim o ființă nouă care este sub stăpânirea lui Dumnezeu și care prin puterea Duhului Său cel Sfânt face voia Domnului, voie care îi aduce Domnului slavă și nouă bucurie. Doamne Tată Ceresc! Ajută-ne, te rugăm să primim descoperirea pe care vrei să ne-o faci și în minutele ce urmează cu privire la stricăciunea ireparabilă a minții noastre și a sufletului nostru vechi, să ne ajuți apoi să ne lepădăm de el, de tot ceea ce ne se pare și bun și rău și primind de la tine o ființă nouă prin nașterea din nou pe Domnul Hristos, să lucrăm apoi sub influența Duhului Tău cel Sfânt și să trăim pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Iisuse Îmblierea ta Din mor, Noi o slavim, În cântece De slavă Noi noi Te preamărim Căci prin Jertfirea ta O lume întreagă Ai mântuit Ai dat Pace sufletul lui chinuit Iisuse, drag erou divin Prin moartea ta ne-ai mântuit A ta și viață Oameni buni, atât cei întorși la Dumnezeu, cât și cei neîntorși la Dumnezeu, trebuie neapărat să înțelegem odată pentru totdeauna un principiu al vieții creștine covârșitor de important și de hotărător pentru viața noastră și anume. Dacă Domnul Iisus Hristos, în firea Lui de om, încărcându-se cu păcatele noastre, n-a putut să fie scutit de Dumnezeu, ci a trebuit să fie omorât, s-ar putea să mai existe în toată creațiunea Lui Dumnezeu vreo șansă, vreo posibilitate pentru mine, cel care nu am firea Lui Dumnezeu, cum a avut-o Domnul Iisus Hristos, de scăpare decât prin moarte? Vă las să vă răspundeți singuri. Începând ne studiul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat că ne aflăm în versetul 26 de la Luca de la capitolul 19, verset în care citim. Iar el le-a zis, Vă spun că cerul ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Ne aflăm în situația în care Domnul Iisus prezintă pilda polilor. Am ajuns în împrejurarea în care cel de-al treilea rob vine și spune, Ia-ți polul, eu nu l-am înmulțit, pentru că te știam un om aspru și rău. Atunci stăpânul îi spune, dacă ai știut că sunt aspru și rău, de ce n-ai dat polul la zarafi? Ca la întoarcerea mea să-l fi luat cu dobândă. După aceea stăpânul i-a spus, luați polul și dați-l celui care are 10 poli. Cei de față s-au arătat nedumeriți. Cum, doamne, tot luă la care are-i dai? Iar domnul spune aici, celui ce are-i se va da... Dar de la cel ce nare se va lua chiar și ce are. Trebuie să înțelegem că valorile pe care ni le-a încredințat stăpânul nostru, Dumnezeu, sunt o piatră de încercare a credincioșiei noastre. Ceea ce așteaptă El de la noi este credincioșie. Nu ne cere lucrări care să izbească privirile, nici iscusință spre a împlini faptă mărețe, ci așteaptă doar să folosim cu credincioșie talentul pe care ni l-a dat. Păcatul pe care nu-l poate suferi la noi este nepăsarea, teama și lenevia. Vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n -are, se va lua chiar și ce are. Ce are robul rău? Nimic. Numai banul stăpânului. Atât are. Acest bani se va lua ca să nu rămână neroditor și se va da celui ce știe și vrea să le mulțească mai bine și mai frumos. Dragul meu, și tu ai valori date ție de Dumnezeu. Ce faci tu cu ele? Ai grijă. Dacă nu le înmulțești acum, stăpânul ți le va lua. În versetul 27, stăpânul, din pilda Paulilor pe care o expune Domnul Isus, se întoarce acum și are un cuvânt către vrăjmașii lui care au trimis vorbă și au spus nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Citim versetul 27, în care aflăm ce se va petrece, și cu aceștia, pentru că și aceștia trebuie să dea o socoteală. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Păcatele pe care omul le-a săvârșit din neștiință nu vin la dreapta judecată a lui Dumnezeu. Dar dacă el nu vrea să intre sub stăpânirea lui Dumnezeu, aceasta înseamnă răzvrătire cu bună știință împotriva lui și așa ceva nu se iartă. Când știi bine adevărul și nu te supui lui, nu vei fi cruțat de pedeapsă. Orice motiv ai aduce, chiar și fuga de a nu cunoaște adevărul va fi pedepsită. Există oare vreun român care să nu fi întâlnit în viața lui o biserică? Să nu fi întâlnit o troiță, să nu fi întâlnit o cruce la o răscruce de drum, să nu fi întâlnit un preot în podoabe deosebite religioase? Și dacă l-ai întâlnit, oare nu ți-ai pus o întrebare despre Dumnezeu? Nepăsarea față de toate acestea, nepăsarea cu care ai trecut pe lângă ele, te va sunt din ziua cea mare, nu pentru că n-ai știut, ci pentru că ai știut și nu te-ai interesat de ceea ce reprezintă. Crucea aceea pe care se spune că a murit Domnul Isus Hristos. Cine nu vrea să intre sub stăpânirea Domnului Isus, se declară pe față vrăjmașa lui și Domnul va nimici orice vrăjmaș din împărătii așa. Chiar și în noi, cei credincioși, tot ceea ce nu vrea să se supune Domnului Isus va fi nimicit. El trebuie sfințit ca Domn în toate cutele ființei noastre. A fi stăpânit de Dumnezeu înseamnă a primi în tine felul lui de a fi, chipul lui, iar felul tău de a fi să-l omori ori de câte ori și înalță capul. Cât despre vrăjmașii mei, spune stăpânul aici, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați înaintea mea. Trebuie să-mi fac bine socoteala, ori sub stăpânirea lui Dumnezeu, ori sunt vrăjmașul lui care de mijloc nu există. Soarta vrăjmașilor este pecetluită. tăiați de viață de fericire de la har în fața lui Dumnezeu. Cei peste care împărățește Dumnezeu se cunosc, au în ei chipul lui Dumnezeu, trăiesc felul de a fi al lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 28, după ce Domnul Isus a încheiat pilda de spus, aflăm următoarele. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Acesta este Iisus. După ce vorbește și învață pe oameni calea adevărului, se pune în fruntea lor și se suie, adică își trăiește în mod practic învățătura. Se dă pildă tuturor pe sine. Acesta este Iisus. După ce învață pe oameni, se suie spre locul păcii. Că Ierusalim înseamnă locul păcii întълmăcire. Învățătura care nu duce la pace și lumină nu este învățătura adevărului, nu este învățătura lui Isus, chiar dacă este amintit numele lui în ea. Acesta este Isus, după ce își rostește învățătura și o pecetluiește cu prețul vieții sale. Știm că la Ierusalim Domnul Isus și-a jertvit viața pentru învățătura sa pentru răscumpărarea tuturor păcătoșilor. Și cum s-a mai spus și în alte meditații, Iisus nu înseamnă un nume gol, ci el arată un nou fel de viață, un nou fel de a fi necunoscut în împărăția păcatului. Iisus a pornit în frunte și se suia. Urmașii lui Iisus sunt numai cei care au pe Iisus felul lui de a fi în fruntea vieților, adică în locul cel din tâi. Da. Călătoria, cea mai sigură, este aceea care are pe Domnul Iisus în frunte. Dacă el este crmaciul nostru în toate lucrările, vom avea biruință și reușită. Dacă el este în fruntea vieții, atunci nicio lucrare nu va fi împotriva voiei sale. Dacă el este în frunte, toate săgețile otrăvite ale vrăjmașului se frâng atângându-l pe el, iar noi suntem scutiți. Dacă el este în frunte, toată viața va fi plină de lumină. Fericirea noastră atârnă de locul pe care îl dăm Domnului Isus în viață. Fruntea este locul care îi se cuvine, adică locul de conducere. Dacă El este conducătorul, suntem fericiți și siguri de viață. Numai viața în fruntea căreia merge Domnului Isus este plină de roadele Duhului Sfânt, numai în ea își găsește plăcerea Tatăl nostru Ceresc. Numai o astfel de viață poartă chipul lui Dumnezeu și merge mereu crescând din strălucire în strălucire, până la miezul zilei cine are pe domnul isus în fruntea vieții este cunoscut de toți fără să spună nicio vorbă el este cunoscut și depune cea mai puternică mărturie adevărații martori ai domnului isus sunt aceia care îl au pe el în fruntea vieții numai ei au adevărul dragostea pacea și bucuria numai ei pot să slujească lui dumnezeu numai ei sunt preoți împărați pentru dumnezeu numai ei sunt biserica a lui dumnezeu și dacă noi nu i dăm locul de frunte în viața noastră, Domnul nu rămâne în noi. Un semn că îi dăm locul de frunte este și atenția pe care o dăm cuvântului său. Cine aruncă înapoi a sa acest sfânt cuvânt, aruncă pe Domnul înapoi, deci în locul cel mai de jos. Domnul nu poate sta într-o asemenea viață. Lucrul de care ne ocupăm mai mult, acela stă în fruntea vieții noastre. Dacă ne ocupăm mai mult de pământ și lucrurile lui, de plăcerile noastre, atunci pământul este în fruntea vieții noastre. Noi știm bine ce avem în frunte, după cum tot așa de bine știu și cei care ne înconjoară. O, dragul meu, ce loc are Domnul Iisus în viața ta? Tu știi lucrul acesta? Dacă până acum nu ți-ai dat seama, în clipa aceasta, chiar acum când asculti aceste cuvinte, te vezi cum ești nu mai amâna nicio o clipă, ci dă locul de frunte al vieții tale Domnului Iisus, iar El îți va da mântuirea călăuzindu-te în împărăția veșnică a Lui Dumnezeu. În versetul 29 ni se istorisesc alte împrejurări cu care Domnul Iisus a fost confruntat în drumul Său către Ierusalim, împrejurări pe care Cuvântul sau Cel Sfânt ni le prezintă nouă ca o adâncă învățătură pentru viețile noastre personale. Ascultăm așadar citirea versetului 29, urmat de explicațiile însoțitoare. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. În drumul spre locul unde trebuia să-și dea viața ca preț de răscumpărare, Domnul Iisus trecea prin diferite locuri și cetăți. Însă niciun loc și nicio cetate nu-l puteau abate de la măreața lui chemare. Toată învățătura lui și toate lucrările lui minunate le-a făcut în drum spre cruce și de aceea ele au dat un rod atât de binecuvântat. Când toate lucrările pe care le facem noi le săvârșim pe drumul crucii, atunci toate sunt curate și binecuvântate de Dumnezeu, cu rod bogat și veșnic. Cineva spunea într-o poezie că un bărbat care nu știe să poruncească în casa lui din poziția țintuit în cuie pe cruce, acela nu este bărbat. Este un mare paradox, dar inimile născute din nou știu ce să înțeleagă și ce să ia de aici. Fie că trecea prin Hirihon, Cetatea Lumii, a Zeiței Lunii, sau prin Sihar, satul Bețivilor, sau prin Betfage, Casa Vairilor, sau prin Betania, Casa Smochinelor, Casa Dulce, Domnul Isus mergea pe drumul crucii și nu rămânea răurit de niciuna din acestea, nu rămânea influențat de locul pe unde trecea. Și laudele, și bazzocurile, și suișurile, și coborîșurile. Și zilele și nopțile, pentru cel care se află pe drumul crucii, sunt toate la fel. Nu ceea ce întâlnește pe drum, ci ceea ce se află la capătul drumului. Aceasta este însemnat pentru el. Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Domnul Iisus în lucrarea sa nu trimite un singur ucenic, ci totdeauna doi sau mai mulți. Întâlnim numai câteva excepții în Noul Testament, când un singur ucenic a fost trimis în lucrare, așa cum vedem în faptele capitolului 8 cu 26 sau tot în faptele apostolului la 9 cu 10 și în alte locuri. Domnul Isus, care cunoaște desăvârșit de bine omul, știe că are în el o fire veche vrăjmașă lui Dumnezeu, cu sămânța luciferică în ea, și de aceea nu îi încredințează unuia singur lucrări duhovnicești. Nici în cârmuirea unei adunări, nici în propovăduirea Evangheliei, nu este bine ca omul să fie singur. Iisus a trimis deci pe doi din ucenicii săi. Când te trimite Iisus felul lui de-a fi, totdeauna vei reuși în lucrarea pe care îți spune să o faci. El îți pregătește totul, tu trebuie doar să asculți și să faci așa cum îți spune. reușita este garantată 100%. În versetele următoare, 29 și 30, din Luca 19, aflăm instrucțiunile pe care Domnul Isus le dă celor doi ucenici trimiți și motivul pentru care i-a trimis. Citim așa de versetele 29 și 30. Isus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. dezlegați și aduceți-mi Cu privire la acestea, iată un prim gând. Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Vedeți, Domnul Isus ne trimite numai înainte, niciodată nu ne trimite înapoi. Drumul luminii totdeauna este înainte. Particulele care alcătuiesc raza de lumină, fotonii, pulsează înainte. Toată creațiunea fizică are mersul înainte și niciodată înapoi. Cine și întoarce mereu privirile înapoi spre anumiți oameni care nu mai sunt printre noi, căutând să le urmeze învățătura și lăsând la o parte cuvântul adevărului lui Dumnezeu, aceia nu sunt trimiși Domnului sus. Ei privesc în urmă în loc să privească înainte. Al doilea gând. Când veți intra în El, veți găsi. Deci numai când intrăm, adică numai când ne contopim cu lucruri în credința de Domnul ca să-l facem, abia atunci găsim ceea ce trebuie pentru el. Adevărul nu se descoperă căutătorilor superficiali, ci numai acelora care intră în adânc și stăruiesc în căutare. Perlele se găsesc numai în adâncul mării. Acolo trăiesc scoicile purtătoare de perle. Al treilea gând. Veți găsi un măgăruș legat. Lucrurile la care ne trimite Domnul Isus să le găsim nu sunt strălucite și împunătoare în ochii lumii, ci din potrivă, simple, umile și nebăgate în seamă. Veți găsi un măgăruș. Măgarușul era animalul cel mai des folosit pentru călărie un alt gând al patrulea gând, pe care n-a încălicat nimeni niciodată. În scopurile sfinte, să fim atenți, se alegeau animale care n-au mai fost folosite în alte munci. Adevărul acesta este arătat în captea numeri 19 cu 2, Deuteronom 21 cu 3 și 1 Samuel 6 cu 7. Domnul Iisus și-a putut începe împărăția sa mesianică numai cu un animal tânăr, neîncălicat de nimeni. Numai firea nouă, născută din Dumnezeu, neîncălicată de păcat sau de vreun interes pământesc, numai pe aceea o folosește Domnul Isus în lucrarea lui. Al cincilea gând, dezlegați și aduceți mil. Domnul Isus nu leagă ființele, ci le dezleagă și în libertate fiind, le leagă cu funiile dragostei. Cele mai libere ființe sunt cele legate cu funiile dragostei. Numai cei dezlegați de pământ, dezlegați de interese pământești, dezlegați de ei înșiși, numai aceia care sunt dezlegați de partide, care nu sunt ținuți robi ai unor doctrine și învățături, ai unor procese verbale făcute de oameni, numai aceia care n-au treabă cu așa ceva și sunt liberi de toate acestea, numai ei pot fi aduși la Domnul Isus să-l urmeze și să fie folosiți în lucrarea lui. Cei care sunt legați de învățături, de datini, de ceremonii, de oameni, de neam, de diferite religii și slavă de șartă, aceștia nu pot fi aduși la Isus la felul lui de a fi. Ei nu pot fi folosiți de Marele Mântuitor și împărat în lucrarea lui pe pământ, de aducerea sufletelor la el chiar dacă ei se socotesc în felul acesta. Sunt mulți conducători ai religiilor seci, legați de datini, de tradiții și de procese verbale, de învățături omenești și seci, care se socotez lucrătorii ai lui Dumnezeu, dar vieții de ei sunt legați. O, nu, pe aceștia nu-i folosește Domnul Isus, el folosește numai pe cei dezlegați de toate acestea și legați de el prin funii de dragoste, care din dragoste și din apreciere pentru Domnul Isus îl urmează. În versetul următor, la versetul 31, Domnul Isus dă instrucțiuni în continuare ucenicilor cărora le spune să ducă să aducă acel măgăruz, spunându-le. Dacă vă va întreba cineva, pentru cel dezlegați, să-i spuneți așa. Pentru că Domnul are trebuință de el. Trebuie să fim gata să dăm răspuns limpede pentru tot ce facem Oricui ne întreabă, și ferice de noi dacă tot ce facem poate fi spre trebuința Domnului Iisus, Mântuitorul nostru. Niciun pas și nicio lucrare să nu facem dacă nu-i spre trebuința Domnului, dacă El nu are câștig. Tot ce facem și nu slujește Domnului este spre paguba Lui și a împărăției sale, este spre nenorocirea noastră. Și când spunem Domnul, spunem felul Lui de a fi. Deci, Domnul are trebuință de el. Să dăm Domnului Hristos tot ce avem. El are nevoie de toate lucrurile noastre, dacă îi le dăm dintr-o stare de pocăință sinceră, dintr-o stare smerită. Măgărușul este un simbol al smereniei. Numai de lucrurile sau lucrările dezlegate de pământ, cum era măgărușul, dezlegate deci de felul de fi al pământului, numai de acelea are nevoie Domnul Isus în măreața lui lucrare. Lucrurile sau lucrările legate de ceea ce este pământesc, cum ar fi interese de partidă, câștig mârșav sau slavă de șartă, pe acestea nu le primește domnul, iar acestea sunt o urăciune pentru el oricât de arătoase ar apărea. Mai bine un măgăruș umil, dar liber, dezlegat de și pământului, decât un calfalnic care să aibă un căpăstru. Chiar dacă acest căpăstru este de aur, dar dacă este căpăstru priponit de vreo iesle sau poartă pământească, n Domnul ce să facă cu el. Mai bine să facem lucruri simple și umile, dar libere, decât lucruri măestrite, dar legate de pământ, de pământul de firea veche din noi. Să fim cu mare băgare de seamă! Și foarte atenți la țăruși și la cârlige ca să nu fim priponiți. Diavolul umblă tot timpul să facă treaba aceasta. Cine are urechi de auzit să audă și cine are inimă de înțeles să înțeleagă și să primească. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L227 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cine poate spune că sunt de fericit Căci în drumul meu Pe Iisus l-am găsit Și de acum N-ai îl Calea mea Până când în ceruri El mă valua, Să cânte toți în core Pe bucuria mea Spre va lui Iisus cururia Și îngerii în cer,